Tizenhetedik fejezet Megkerülöm a szigetet, megfogom a félig megevett pizza szeletet és sütit, és a szemét bedobom, majd beleteszem a mosogatóba a kávés csészém. Mire visszaérek a szigethez, kén belép a konyhába. Felém ballag, mindenfajta sötét gyönyörűség sugárzik felőle, egy árnyalat bűnösséggel, melyről épp most tagadtam, hogy az lenne. Fenébe Biztos, hogy hallotta, ahogy megvédem. A pulthoz lép, közvetlenül velem szembe. Rátenyerelek a pultra. Minden ember közül, aki jelenleg utánam kémkedik, te vagy a legrosszabb. Eleutánozza a testhelyzetemet, ő is rátenyerel a pultra. Igazán? Igen, tényleg. Ajkai felfelé kunkorodnak, szemeiben vidámság csillan, nem megbánás. Szemét láda. A szép fiú Drícs tökéletes úri ember volt ma, mondja. Úgy tűnik Lav megfegyelmezte. Mondja az a férfi, akinek a jobb arcán még mindig ott vannak az ujjaim lenyomatai. Ha az egy kísérleted volt arra, hogy megfegyelmez, akkor a rossz játékot játszottam. De most itt vagyok, próbáld meg újra. Ne kísérts még mindig dühös vagyok rád, amiért bedrogoztál és hogy jutottál be ide. Nem volt bezárva, a rút pedig nem volt a helyén. Lószart! Nem volt bezárva, Lailach, és leellenőriztem, mielőtt ma reggel elmentem. Nem használtad? Francba! Nem, nem, használtam. Ami azt jelenti, hogy megint volt itt valaki. Felhúzza a szemöldökét. Megint? Mi a fenét jelentez? Intézkedtem felőle. Együtt csináljuk ezt, Lailach, megegyeztünk. Az együtt az azt jelenti, hogy együtt kén, nem azt, hogy törtek előre és magad a szengem. engem. Csupán magam mellé rángatlak gyönyörűm, ahelyett, hogy hagynálak magam előtt szaladni. Mi a fenét jelent a megint? Nem futok el előület kén, amiről mindketten tudjuk, hogy erre utaltál. És hogy megválaszoljam a kérdésed, az első üzeneteim közül az egyiket az emeleti íróasztalomon hagyták. Ami azt jelenti, hogy Junior látta a nyomozati jegyzeteid. És ezt azért tudod, mert belenéztél a nyomozati jegyzeteimbe. Igen, így volt, de ne várj bűntudatot. Előnybe részesítem a mocskos érzelmeimet, ha benne vagy mesztelenül. Különben nem pazarlok rá energiát. Feltételezem, hogy mivel te az vagy, aki átnézted a házat. És tiszta? Átnéztem, de nyilvánvalóan szükségem van egy új biztonsági rendszerre. Én vagyok a te új biztonsági rendszered. Kaptál azóta még üzenetet? Nem vagy a biztonsági rendszerem, és nem, nem kaptam, ami visszahoz minket hozzád és a védelmedhez. Magától értetődő, hogy Junior tud arról, hogy meg vagyok figyelve. Nem tudjuk elkapni, bárki is ez, ha az embered a nyakamban liheg. Nekem túl sok holttest van ahhoz, hogy kihátráljak, Lálah. És bárki is ez, nem fog sokáig rejtőzni. Céljuk van. Talán az volt, hogy elriasszon. Összehúzom a szemöldököm, ha csak, ha csak, unszól. Ha Los Angelesben azért történtek a gyilkosságok, hogy idehozzanak, és úgy tűnik, Junior el akar kergetni, akkor Junior nem ugyanaz a személyi. Lehetséges, bár Junior talán csak egy nagyobb végjátékkal gúnyolódik veled. Gúnyolódik velem, majd megöl? Vagy velem gúnyolódik, majd téged öl meg? Bárki is bérelte fel a bérgyilkost, világosan, ruhátlannak és megalázottnak akarta tudni az áldozatokat, mielőtt megölték őket. Ez haragról és gyűlöletről árúkodik. És mi van akkor... Ha az én esetemben a dű és a gyűlölet mélyebbről fakad, ezért a megalázásom az, amit a felszínre kell hozni. El kell menned ebből a házból. Velem kell maradnod. Nincs szükségem bébi kén. FBI ügynök vagyok. Te pedig? Az apám fia? Mint ahogy te az apád lánya vagy? Ez a szöveg kezd elavulni. Rúkkolj elő egy ujjal. Újat akarsz? Mit szólsz ehhez? Lép ki az FBI-tól. Konzultálj helyette. És akkor veled lehetek? Igen, akkor velem lehetsz. Akkor elveszíted az igazságszolgáltatás beli bennfentesedet. Vannak igazságszolgáltatás beli bennfenteseim. Közli. Ami nincs meg nekem, az te vagy. Azt akarod, amit nem kaphatsz meg. És mégis szólal meg. Megkaptalak, és még mindig akarlak. Megkaptál, mondom. Többé már nem? Biztos vagy ebben? Igen. Mesélj nekem a találkozódról azokkal a New York kisek fejekkel. Próbáltak kapcsolatba hozni Woodszal, és helyesen feltételezed azt, hogy arra készülnek, hogy átvegyék az irányítást, és kiszorítsanak téged. Te jössz. Mesél nekem Rick Tudod. Nem adok időt neki arra, hogy válaszoljon. Feltartom az egyik kezem. Természetesen tudod. Öngyilkosság volt? Erőlteti. Nem, nem az volt. Ugyanaz volt, mint Linnél. Az övét lemásoló gyilkosság öngyilkosságnak beállítva. Könyveken állt, aminek össze kellett volna dőlniük, de nem történt meg. Pont, mint Linnél. Megfogom a könyvet, és leteszem közénk, egy vasmarok szorítja a melkasomat. És ez volt az egyik könyv. Ránéz, majd rám. Milyen régóta volt halott, mire odaértél? Friss volt. Ki tudott arról, hogy oda mész? Senki sem tudta, hogy meg fogom látogatni, de nyilván a megfelelő ember tudta, hogy a sziget azon részében vagyok. Feltételezem, ez váltotta ki. Bárki is volt az, talán nem tervezte azt, hogy én találjam meg a testet. A könyv arról árulkodik, hogy rád vártak. Minden áron elkértem volna átnézni az ügyirati fejegyzéseket. Az elmém visszasodródik a tethelyhez, és belenyúlok a zsebembe a nyakláncért. Ezt abban a ruhazsákban lévő öltönyben találtam, amiről eléggé biztos vagyok, hogy Liné temetésén viselt. Mondom, letéve a láncot a pultra. Felveszi és a kezében tartja, mielőtt rám néz. Szűz Mária. Leteszi a könyv mellé. És nincs olyasmi, hogy véletlen egybeesés, igaz? Túl sokat tudsz arról, hogy hogy oldom meg a bűnügyeket. És egy percig sem hiszem azt, hogy a nyaklánc nem kapcsolódik azokhoz a tetoválásokhoz. A közös szimbólumok szervezetet jelentenek. Felemelem a könyvet. És ez? Ezzel azt közli velem valaki, hogy kopjak le a francba, amely alapján azt gondolom, hogy egyáltalán nem csaltak vissza. Inkább azt mondják, húzzak el a városból. Egy tetovált áldozat a területeden nem lehet véletlen is. Talán nem, ismerem el. Bárhogy is, az öreg ember által szolgáltatott nyom csapda volt. Lehetett. Vagy a személy, aki a nyomot adta, lebukott és bevallotta, mit mondott nekünk. Igaz, mondjuk azt, macskaegér játszma. Úgy érzem, mi vagyunk az egerek. Nem mi vagyunk az egerek, még közel sem. Az ellenségünk tudja, kik vagyunk, de mi nem tudjuk, hogy ki ő. Mit tudsz a produkciós vállalatról? A felszínen nincsenek érdekesnek tűnő kapcsolatok, de lenyomoztatom a banki tranzakcióikat. Ott meg fogjuk találni a válaszokat, amelyeket keresünk. Mikor? Holnapra. Visszakanyarodik. Biztos vagy benne, hogy senki sem tudta, hogy Suthers-höz mész? Benéztem beszhez egy kicsit, mielőtt eljutottam Long Islandre. Tudta, hogy arra megyek. Mellékvágányra vezettük azt, aki követett, majd ott volt a bátyám és te. Belém hasít egy gondolat. Valójában Gregnek megemlítettem szó a mai ebédnél, de az csak egy felelőtlen, alig kimondott megjegyzés volt. Ismer téged, nem teszel semmi felelőtlen és értelmetlen dolgot. Nem hiszem, hogy Greg volt az, és te kedveled Greget. Nem, nem kedvelem Greget. Szimplán nem utálom őt, és mindenkinek van ára. A tied mi? Eltúlja magát a szigettől, és megkerüli azt. Mire ide ér az én oldalamra, szemben állok vele, a bárszék a hátamnál van. Te vagy az, Laila. Közelebb lép, én pedig nem húzódok hátrébb. Nem akarok fegyver lenni, amely felhasználható ellened. Bárki, aki azt hiszi, hogy megúszhatja azt, hogy azzá tesz téged, szenvedni fog, és fájdalmasan. Nem ad időt nekem arra, hogy tiltakozzak. Nem te okoztad annak az embernek a halálát. Tudom, mondom, és megérzem a köztünk lévő vonzást, ami egy figyelmeztetés, hogy húzódjak vissza, és úgy is teszek, beleütközve a székbe. Kín velem mozog, és hátammal a szigetnél kötök ki, a kezei mellettem két oldalt. Nem te okoztad a halálát, ismétli. Mondtam neked, hogy tudom. Tényleg? Követeli. Igen, bassza meg, tudom. Mert a hagyod, hogy baszakodjon a fejeddel, szólal meg, mintha ha meg sem szólaltam volna. Óvatlan leszel, és voltam köcki, és te nem halsz meg, Lailah, megértetted? Nem fogok meghalni. Nem, nem fogsz és velem kapcsolatban, hogy azt akarom, amit nem kaphatok meg, mindketten tudjuk, hogy összekeversz a szép fiúval. Elrugaszkodik a pultól. Tudod, hogy hol találsz meg? Mondja, mielőtt elsétál. Megfeszül az állkapcsom, és követem őt végig a nappalin, míg eléri az üveg tolóajtót, és legalább tíz dolog van a nyelvemen, ami kikívánkozik. Mindegyikről tudom, hogy fel fogja bosszantani, és azonnal visszahozza hozzám. De meg vagyok mentve ettől az ostobaságtól, mely veszekedést idézhetett volna elő, és amit dugás követ, mikor kilép és becsukja az ajtót. Elment. Azt akarja, hogy kövessem, de eléggé okos ahhoz, hogy ne várja ezt tőlem, és én nem is fogom ezt tenni. De odatrappolok, bezárom az ajtót és visszacsúsztatom a rudat a helyére. Kizárom őt, majd megfordulok, hogy szembenézzek a házzal. Valaki megint itt volt. A kérdés az, mit tett, mikor itt tartózkodott. Átkutatom a házat, és átnézem a kamerafelvételt, amely irracionálisan tiszta. Minden ablakot, minden ajtót, minden fiókot, és nem találok semmit. Semmi nyoma sincs annak, hogy valaki itt volt. Amint százszázalékosan biztos vagyok abban, hogy a ház tiszta, Felkapok mindent, amit összeszedtem a konyhában, és a nappali sarkában lévő hatalmas, kényelmes székhez megyek, innen rálátok a ház minden ajtajára. Egy óriási puff válik az asztalommá, én pedig leülök vele szemben a földre, a szék a hátamnál. Minden, amire szükségem van, a közelemben van. Jegyzett kártyák, és kujó a bal oldalamon, Pizzás és sütis dobozok, helyszínelő táska. A könyv és a nyaklánc a jobb oldalamon. A számítógépem, a tányér pizzával és a sütivel velem szemben. Egy törőköző is van a krémszínű párnán, megőrizve mohó, éjség kiváltott disznólkodásomtól. Nem azért, mert törődök a párnával, hanem mert édesanyám törődne, és ez a ház még mindig az övének érződik. Bejelentkezem egy privát e-mail szerverre, és online találom tiktakot. Közvetlenül ezt üzenem. Mi van számodra? Ez a taktika megkiméli őt a teliszája a beszélésem hallgatásának szükségétől, melyet máskülönben a jelenlegi éjségi állapotom megkívánna. A gyilkosságok kiterjedtek. Kettő Los Angelesben, egy New Yorkban, egy East Hamptonban. Te vagy az egyetlen közös nevező, amely összeköti az eseteket. Ott voltál a négy közül három ügynél. Minden esetre elküldöm neked e-mailen a listát. Hat közül négynél. Gondolom, ha bevesszük Linét és a bátyját, de természetesen Tiktaknak és Mörfinek fogalma sincs arról, hogy van egy lehetséges kapcsolat. Végzek egy szelet pizzával és egy másikat tejtek a tányéromra, mielőtt legépelem. Még valami? Elküldök e-mailben egy listát azokról is, akikről úgy találom, Könnyen összeköthetők azzal a produkciós vállalattal, amelyről kérdeztél. Nem látok semmi szembe de te talán igen. Nem tudom, hogy mi miután vásol mélyebbre. Ez egy veszélyes terület, amelyre sosem vele kellett volna rámerészkednem, és most ezt próbálom elkerülni, ezt gépelve. Ez egyébként is egy erőltetett nyom. Átnézem és értesíteni foglak, ha folytatnod kell. Megszakítom vele a kapcsolatot, láthatatlanná válok online, mielőtt megnyitom az általa küldött e-mail listát. Mire végzek, félrelököm a pizzát, és semmivel se elő. A gyilkosságok szétszórtan vannak, az ügyeken eltérő személyzet volt. Tényleg én vagyok az egyedüli közös nevező. Felkapom a könyvet, meg a nyakláncot, és ráteszem őket a pufra. Helyes én és a Szűzmária vagyunk az egyetlen közös nevezők. Helyesbítés ismét. Én, a Szűzmária és a gyilkos. És Kén. Ő kapcsolódik a támadásokhoz, a Szűzmáriához és a helyi gyilkossághoz. Kezembe veszem a jegyzett halmot és kimásolom az összes nevet, amit Tiktak küldött nekem e-mailen, de ezután semmim sincs. Bassza meg. Feldobom a kártyákat a levegőbe, és keresztül a szobán figyelem, ahogy mindenfele szétrepülnek. Miért nem tudom ezt kitalálni? Tekintetem megállapodik édesanyám könyvének borítóján, a nekem hagyott üzeneten. Mindebben van egy nagyobb kép, és rá kell jönnöm, mi az. Mit hagyok ki? Lefekszem a földre a könyvel a melkasomon, a plafont bámulva. – Gondolkoz Lailah! – mormolom. – Gondolkoz. Visszakényszerítem az elmémet a bárba, a támadásom éjszakájára. Azt mondom magamnak, hogy újra éljem át, de helyette arra az éjszakára emlékszem, amikor először találkoztam Kénnel. A kávnál voltam a sziklák tetején, ahol több napja találkoztam vele. A helyen, amely a titkos menedékünké vált. A helyen, ahol senki sem hallhatta, mit mondunk. A helyen, amit édesanyám szintúgy menedékként használt, bárki elől, aki egy darabot akart belőle, beleértve édesapámat. Nem tudom, hogy most miért pont ezt az emléket választottam, de az elmém körbe-körbe vezet, elvezet engem helyekre ezért, hogy más helyeket találjak. Ismerem ezt, így becsukom a szemem, és hagyom belesüljedni magam ezen pillanatba, szélemelgeti a hajamat, az ajkaimon só van. Még azt is látom, mit viseltem. Feketét. Tiszta feketét, mert a halál emésztett engem, belülről mardosott. Mélyebbre süllyedek az emlékbe, Újra átélve azt, mintha épp most történne. Szél kerekedik körülöttem, Az óceán felől fúj, Hullámok törnek meg a sziklákon, Só van az ajkaimon, És most először a hónapban, Mióta édesanyám halottnak lett nyilvánítva, A só nem a könnyeimtől van. Ma éjjel megváltozott, inkább metsző, mardosó fájdalom, nem érzelmi vihar. A kimerültség kezd el uralkodni, a több hétni alvásiány végül utolér, de nem akarok elmenni a villához, édesanyám otthonához. Leveszem a blézerem és lefekszem a sziklára, a fejem alá dugom azt, a hold fénysugarat vett rám. Becsukom a szememet, csupán pár percnyi pihenésre van szükségem, de összerezzenek egy zajtól, és felülök. Ekkor guggol levelem szemben egy férfi, akit még csak nem is hallottam közeledni, zakója és nyakkendője hiányzik, ingújai könnyékig felhajtva. Lailach love, szólal meg, és bár még hivatalosan sosem találkoztunk, ez egy kisváros. Tudunk egymásról, és figyelembe véve azt, hogy kicsoda ő, és kicsoda édesapám, Tudom, hogy valamilyen szinten félelmet kellene éreznem, de nincs így. Viszont már eldöntöttem, hogy nem fogok úgy meghalni, más emberek korlátai által bebörtönözve, ahogy édesanyám tette. Kén Mendez, mondom. Hallottam róla történeteket. Azért vagy itt, hogy megdugj, vagy hogy megölj. Azt mondod, hogy azt akarod, dugjalak meg. Az emlékeim alapján meglehetősen jól nézel ki öltönyben, szóval esetleg talán megdugnálok. Felnevet. Csak ugyan? Igen, csak ugyan. Valójában miért vagy itt? Ide jövök akkor, amikor gondolkozni akarok és egyedül lenni. Mondja leülve mellém és végignézve rajtam. Te miért vagy itt? Édesanyám valaha ugyanabból az okból jött ide, mint te. Láttad őt valamikor? Nem, mondja. Nem láttam őt, azonban találkoztam vele párszor. Nem csupán lenyűgöző volt, de kedves is a körülötte lévőkkel. Igen, az volt. Apáddal a rendőrfőnökkel is találkoztam, ő egy fasz. Igen, az. Rápillantok. Olvastam és, igaz, hogy van egy jél diplomád? Igen, van. Édesapádnak is? Nem, a törvény nem csábító apám számára. Apáthoz hasonlóan sáros vagy? Rám pillant. Egyenes vagy? Igen, az vagyok. Miért? Nem szeretem a bájcsevegéseket, csak időpazarlás. Én nem teszek semmi olyasmit, mint az apám. Sáros dolgot, vagy egyebet. Mi a helyzet veled? Igazságszolgáltatásbeli tisztviselő leszel, mint az apád? Az FBI visszasorozott, amikor elkezdtem a fűsulit. Úgy volt, hogy ebben az évben befejezem a jogi iskolát, és Virginiába megyek. Volt. Szereztem állást a New Yorki rendőrségnél. Következő héten kezdek. Miért? Itt kell lennem. Ezt csúgják az ösztöneim. Nincs más választásom. A halál vagy az ismerőshöz vonz, vagy az ismeretlen felé vezet. Végignéz rajtam. Néha a kettő kombinációja. Úgy mondtad, mint egy férfi, aki átélte ezt a tapasztalatot. Igen, így volt. Nem kínál semmi mást. A te édesanyád is elment, igaz? Igen, apám egyik ellensége ölte meg, amikor nyolc voltam. Tárgyillagosan ejti ki ezeket a szavakat, de van egy kemény él a hang mely sokkal többet sejtett. Gyűlölödőt? Ő az apám, és ezúttal nincs más válaszom. Az apám lányaként elfogadom ezt a választ. Még meg is értem. Mesélj nekem, édesanyádról. Rám néz, meglepődés van a szemeiben. Édesanyámról akarsz hallani? Igen, akarok. Miért? Mert, csak, csak, csak mert. Olyan nincs, hogy csak mert, Lailahlav. Mindig van egy mélyebb jelentés, szándékosan vagy akaratlanul. Kinyitom a szemem és visszajátszom ezeket a szavakat a fejemben. Mindig van egy mélyebb jelentés, szándékosan vagy akaratlanul. Felülök, és édesanyám önéletrajza lebukfencezik a földre. Felkapom a könyvet, és rámeredek. valami az elmémbe mar. Valami, amit fel kell fedeznem, valami, amit a könyv mond nekem. Szándékosan vagy akaratlanul. Suttogom. Belém hasít egy őrült gondolat, és lerakom a könyvet a pufra, majd életre keltem a gépem. Rámegyek, édesanyám, AMDB profiljára, és elkezdek keresgélni. Egy órával később megkapom a választ, ami után kutatok. Tárcsázom ként. Felveszi az első csörgésre. Kén nem kéreti magát. Már is hiányolsz? kérdezi, hangja arroganciától lüktetett. Kén! sóhajtok fel. Mi az? kérdezi, a hangja most már komor, passzóva a hevességemet. Mindig van egy mélyebb jelentés, szándékosan vagy akaratlanul. Igen, így van, mire akarsz kiukadni ezzel? A könyv elgondolkodtatott édesanyám haláláról. Édesanyát két évvel azelőtt halt meg, hogy mindez elkezdődött volna, és a támadásod előtt. Már két évvel korábban, hogy miért esülünk erről, elkezdődött. A kínai befektetési vállalat, amely Liné filmjét finanszírozta, Édesanyám filmje közül is pénzelt kettőt. Összeszorul az állkapcsom. Lehet, hogy szükségem lesz rád, hogy eltemes még egy testet, mielőtt ennek vége lesz. Visszamegyek? Ne, nem fogok ma este baszni veledkén. Túl elfoglalt leszek azzal, hogy rájöjjek, hogyan basszak meg valaki mást. Leteszem.